Все по-близо сме до отговора на въпроса, коя ще е думата или израза на 2022 година. Анкетата, която прави платформата как се пише, навлезе в втория си етап избор между десетте селектирани с помощта и на автоматизираните системи на изкуствения интелект, а и на този на а, компанията Сеника, където знаят как се прави подобен анализ а, са вече известни. Сега това е обещано продължение. След като в началото на януари разговаряхме в началото на кампанията вече знаем десетте думи и от тях имаме възможност само до 21 януари, т.е. още само три дена, да изберем три. Три от 10. Преди да стигнем до финала и заветната една дума или израз, ключови за 2022 година. Казвам така, добър ден на доктор Павлина Върбанова. Здравейте. Основател на платформата, как се пише, и всъщност това е платформата, която инициира тази анкета от две години насам. и на Доротея Николова, Здравейте. преподавател по-български, също така и човек, който се занимава с комуникация и журналистика. И сега, директно към десетте думи, кои са те, трябва да ги кажем, как ще си ги разпределите. Нека аз да ги кажа в азбучен ред, така както биха ги видели и участниците в анкетата, ако влязат в сайта. Бежанци, война, газ, доброволци, избори, инфлация, в интерес, рашисти, Украина и хартияна коалиция. Това са десетте думи, които избрахме с помощта на останалите членове на журито. Но нека от самото начало да кажем, че те не са измислени от журито. Тази класация тръгва като класация на хората и ще приключи като класация на хората. Журито само помага да се подберат десете най-важни ключови думи за изминалата година. А всъщност това е важно, как бяха селектирани и може би отново да припомни малко методологията, защото виждам и, че по а, коментарите това винаги е добре да се прави. Да. А, Добре е да се прави, защото понякога човек в бъв бързия ни ритъм на живеене може да не обърне внимание. Ние разбира сме изяснили и обяснили, но никой не е дължен да чете толкова внимателно. А, първо събрахме между 4, 4 януари и 11 януари, събрахме предложения от хората. От абсолютно всеки от нас можеше да предлага своята дума за 2022 година на платформата, как се пише във фейсбук страницата. Имате ли данни общо? 311 думи 311... бяха и изрази. Да. 311 израз. различни думи и изрази. Защото Тоест, не покриващи се по смисъла си, така ли? Да. да кажем... които, ако има дума конфликт и дума война, обединявате ли ги под война? Не, не ги обединяваме. Обединяваме само да кажем доброволчество и доброволци. Уху. Когато е толкова близка връзката. Просто Ясно. някаква форма по-скоро на думата. А, така че, Можем да кажем, че имаме огромно изобилие от предложения и всъщност много теми са ни вълнували, се оказва. От всички тези 311 предложения, първите 30 са с най-много подадени гласове, но подадени гласове означава, че някой е изписал думата, т.е. заявил е изрично желание тази дума да бъде включена. А, обсъдихме с а, журито, което а, вече сме, сме коментирали. Но а, доктор Павлино Варбанова и аз като организатори, а, доцент Георги Лозанов, Веселина Седуарска и Захари Карабашлиев, хора, които наблюдават обществения процес и в някаква степен всеки от различен ъгъл, Така че това, което си помислихме, че всеки малко да може да излезе от собствения си балон, защото колкото и да си мислим, че виждаме всичко като хора, които наблюдават обществените процеси, не можем всъщност да го направим. И хубаво да сме повече и хора, които от години са ангажирани с това, се събрахме и от тези 30 думи, избрахме тези 10, които да бъдат подложени на гласуване в финалната анкета. Но какво значи избрахме? Всъщност след многото разговори, които проведохме, се оказа, че първите 8, на които ние сме се спрели, са по хронологичен ред, т.е. по ред на подаване като количествено заявка и количествено, от и количествено. Същност тук ви помагат и а, системите за автоматизирано, автоматизиран анализ, да. това, което правите съвместно с... Сенсика. А, сенсика. А, там какво излиза? А, дали а, количествените показатели са нещо важно, но до каква степен медиите и думите, които, които употребяват медиите, доминират и това, което хората мислят, че е важно... Uh, Нека да uh, кажем, че uh... Резултатите от медийния анализ всъщност представляват един съвсем отделен и независим компонент от нашата кампания. Не смесваме двете класации. Всъщност ние още не сме решили колко класации ще представим на основата на медийния анализ. Uh -huh. А медийния анализ се прави с помощта на нашите партньори от Сенсика: Това е една система за глобален медиен мониторинг и анализи. Така че, а, имаме така, че това предстои, добре, да, предстои да изнесем а, отделна, подробна информация за това, кои са думите на медиите. И тогава вече мисля, че ще стане още по-интересно, защото ще се поставим думите на медиите и думите на хората, между които е ясно. Няма как да има плътно и пълно припокриване, но ще има пресечни точки. За да се върнем на изкуствения интелект, изкуственият интелект в момента е интензивно работи и обработва заявката, която сме подали заедно с партньорите ни от Сенсика. Чакаме наистина буквално да излязат данните всеки момент, но изкуственият интелект може да, да работи по заявка. Ние ще трябва да анализираме данните накрая и това предстои много интересно. Това, което до момента сме видели, е, че няма пълно припокриване, което ще бъде интересно да си отговорим на въпроса защо, доколко това е естествено. 100% има естествени процеси, които не може хората това, което си говорят в ежедневието и медиите да говорят на един и същия език, най-малкото. Но ще има и някои неща, които ще изникват като въпроси. И това повдигнахме и миналия път тук като важна тема. Да си дадем сметка всъщност, че всички информационни източници, които достигат до нас в огромното си количество, защото ние бяхме шокирани, когато е, разбрахме колко много информационни източници, представящи се за медии, всъщност има на български язик в онлайн пространството. Това за нас, въпреки че си мислим, че наблюдаваме процеса, ето, беше шокиращо. И всъщност, каква, каква част от тях са реални медии, които имат, е, някакви етически норми и кои от тях са чисто пропагандни машини с огромни заявки, идващи за нас незнайно откъде. Но всичко това стига до нас, до всички нас и формира нашата картина за света. Сега малко по така... А, а вкусната част от това изследване. А, издайте, как изглежда класацията? Доктор Павлина Върбанова започна с изброяване по азбучен ред, явно за да не покаже а, коя е думата, която се очертава на първо място, второ място, трето място. Айде да спрем до там, но все пак да го кажем, защото а, в а, момента хората, които ни слушат, имат възможност на практика и да засилят някои от тези думи, които, които чухме, тези 10 избрани. А, как изглежда класацията? Бъдете откровенни? само откровено, класацията е динамична и не го казвам, за да провокирам интерес от страна на слушателите. А, наистина, преди да се запътя към студиото, погледнах и се оказа, че разликата между третата и четвъртата дума е точно един глас. Точно един глас между третата и, <съква> четвъртата? Да, между третата и четвъртата дума? И, и четвъртата кои дума? са тези думи, които се борят за третото място? Добре, нека да ги издам, а, Украина и избори. Тоя с една външно-политическа и една вътрешно-политическа дума, условно да ги наречем така, се борят за вниманието на гласоподавателите в нашата анкета. А, тук бих искала да кажа, че пък и в първите две, без да ги назовавам директно, макар, че, може би, за съжаление, хората няма да се очурят, когато ги Добре. видят, да, защото не са хубави думи, но първата и втората дума са свързани с процеса, който се случва в Европа с а, войната и с кризата, но всъщност като се замисля втората дума е колкото свързана с а, войната и политиката, толкова свързана всъщност с нашите си неща вътре, които се случват. И още нещо да отбележа. Макар, че класацията е за миналата година, с това, което ни е вълнувало през 2022 година, аз си мисля, че в момента се отразяват в тази анкета актуални нагласи за случващото се в началото на тази година. Ясно е, че процесите, които са започнали през миналата година, не са спрели автоматично на границата между двете години. Да, това е Но интересът към Украина и към изборите продължава. Да, това ни подсказва, че много бързо сменяме фокуса си на внимание и в нас продължават да оставят и да работят теми, които ние не Обговаряме. Но това, което ми се вижда изключително интересно, е една осезаема разлика между едно от последните европейски проучвания, според което българите в най-голяма степен, т.е. проучването за България, в най-голяма степен се опитват да мислят в границите на собствената ни държава, т.е. нищо отвъд не ни интересува чак толкова, колкото останалите европейски граждани. А вие казвате, не, ето войната излиза на предно място, Украина се появява като конкурент сериозен за третото място заедно с думата избори, която пък е в по-голяма степен в български вътрешно-политически аспект. Дали, дали наистина Виждаме нещо, което се различава от социологическите проучвания, че българи не се интересува единствено и само от себе си. Оставам, от оставаме явно енигматични и за себе си, и за другите, защото да, виждаме противоречия в това, което показват данните, това, което показва пак да кажем гласуването на хората. Гласуваме всички ние за думите, на годината, трите знакови думи, изрази, които ще обявим като белязали най-много и ще поговорим за тях повече. Това, което обаче аз си мисля, е, че ние самите не можем да се разберем добре. Ето, виждам, че и отвъд време патруно ни разбират. Много силно ни интересува войната. Интересува ни войната и като хора, чисто човешки план, това, което се случва с хората, страдащи от войната, бягащи, умиращи, живота им, който се руши, и като хора, които по някакъв начин могат да бъдат засегнати в техния си живот и бит, защото ние сме понесени от вълната и тъй като сме крехки това много силно ни се отразява. Но понеже, аз знам, че по-късно ще стане дума за доброволчеството и в случая конкретно преподаването на български език на да, украинци... Да, очаквам следващата тема, да имам събеседник, с който ще говорим точно за това доброволчески усилия за уроци за украинци м -м -м. на български език. Тъй като съм част от този екип и тъй като идеята се зароди спонтанно, заедно, да помогнем с кой с каквото може и тъй като аз съм преподавател по български язик и мога да помогна през руски язик да преподавам този язик на украинците, защото те този язик разбират това е общия ни язик. А, мога да кажа, че говоряки с тези хора, с самите украинци, аз разбирам тяхната гледна точка и те казват тук е топло отношението. Тук ни приемат добре, тук се държите с нас добре. Разбира се, ние нямаме много ресурс да им помогне, но ние самите помежду си не си даваме сметка колко всъщност се опитваме да направим в човешки план за тези хора и помежду си някак си се скарваме на тази тема, а в същото време самите те го възприемат като подадена ръка. Разбира се, има всякакви хора, всякакви случаи, има и отхвърляне. Но... В другия свят, този, който може да помогне повече чисто финансово, не винаги топлутата е толкова голяма? Ами всъщност нещо много сходно се случва като че ли по отношение на така политическите и геополитическите реалности, имам предвид а, публикацията в Дивелт и в mm -hmm. Политико от вчера, ние виждаме, че навън а, с изключително позитивен знак се чете, макар и тайната подкрепа от а, българското правителство а, към Украина, докато ние тук вътрешно някакси се караме, ама с друг акцент нали, от тази да, голяма новина. Тоест .е. поставя се на друго място акцента, но аз се връщам към класацията на, а, на думи и към тази гореща битка за третото място между думата Украина а, и думата избори. А, и се запитах всъщност какви бяха думите на 2021 година и 2020, защото ние в тази ситуация с изборите сме от бая време. Да, ние дори с а, членовете на журито се пошегувахме, че думата избори може направо да обявим за дума на петилетката. <съправи> <съправи> да, но <а, съправи> <и с пожелахме съправи> да не стане Да не стане наистина. Но е факт, че избори присъстваше и в минологодишната десетка. <съправи> а, вече за втора година. Това е единствената дума, която се повтаря а, тази а, година. И да, миналата година преценям други... Довете, да. Да, а Да, изразите също. част от тях бяха свързани с пандемията и с ваксинирането. Виждаме сега, че фокуса се измести в съвсем друга... Всеки способа. сам си преценя, беше ли в и, изразите да, тогава? И думата беше преценя. Да. Включите думата преценя. Каквато няма, нали? Найкъв не а, книжовни езики няма. Че, че, съществува в български язик, но не и в българския книжовен език, не в книжовната български. форма на а, езика. Иначе, щом като една дума е в употреба, тя съществува в езика. Обаче, има ли нещо такова и права ли съм да мисля, че а, като че ли кампанията ВИ залага на силата на една дума за сметка на израз. И пак да кажа направете отделна категория за изрази, защото има чудесни изрази а, в, а, нали, а, първоначалните изрази, които предлагаха хората, имаше освен този мижев интерес, който остава а в десетката. Аз бях да интерес, между другото. Но имаше хартия на коалиция. Я, тя, тя продължава да се... на коалиция. Тя, да. а, в десятката, В десетката. Да, да, може да се гласува за тях. Да. А на нас не на се искаше да има по повече метафоричност и словотворчество и повече изрази, които да са така, част от, да кажем, анекдота от играта, езиковата, мисловната игра, просто тази година хората не са предложили толкова много. Пак, пак, пак казвам, защото го коментирахме много буквално, сме влезли в страданието и не можем да се отърсим да го погледнем отстрани. Но все пак в финалната десетка има два израза, които имат така, закачка в тях и това са мижа в интерес и хартияна коалиция. А, хартияната коалиция, макар тръгваща от нещо на пръв поглед буквално, всъщност има така доста смисли, които бих искала и бихме искали според, според мен да, да разберем добре и да обсъдим в следващи етапи на анализа на 2022 Но, Не ми... само коалиция за хартиено гласуване, обаче с коалиция само на хартия. Тоест да. с идеята, а, с метафората, че няма, няма нещо реално зад нея, а само формално mm -hmm. се така пуска запред а, mm -hmm. обществеността или пък се прави опортунистично. Нещо опортунистично, хава. да, те няма да издържат на друго <laughs> натоварване заедно. И нека да кажем, че и за миша в интерес въжи а, същото тази това словосъчетание също разширява uh -huh. а, обхвата си а, на употреба. Тръгна от а, един концерт, uh -huh. но всъщност ми в интерес. Дали не се отнася вече и за нашия интерес към обществените процеси, поне за голяма част от Това И това аз исках да обърна внимание. Мижевият интерес вече се превръща в нещо като протестен вод. Аз забелязвам хора, които не харесват думите, дори коментират долу и казват, само за мижев интерес да гласувам. Мижев интерес към общия ни живот. Към просто това, което ни се случва. Ние се оттегляме, ма къде се оттегляме? Вътре в себе си, където бушува. Много интересно това. Емоционалните така, значения на една или друга дума са нещо, което също е изключително любопитно. Да речем, видях доста коментари, те сами по себе си трябва да бъдат анализирани. Тези дискусии, които тъкат в вашите форуми, много хора казват само негативни думи, нали? Обаче, примерно, една дума като Украина, как сме сигурни каква е конотацията ѝ? Дали е позитивна или негативна, защото Украина може да означава война, защото войната е в Украина в момента, обаче, а, нали, това е знака за гореща война, обаче, това може да е и смелостта на една нация да отстоява суверенитета си, така че в много и голяма стъпен... Или е... нашата съпричастност, чисто човешка. Това са нашите реакции, да, mm -hmm. нашите интерпретации, на нашата собствена действителност и на нашото отношение към тези световни събития. И нека да кажа само за думата доброволци, че тя изобщо не е в дъното на класацията и много хора дават вота си за тази дума. Това не е случайно. Всички ние като чили имаме някаква вътрешна потребност да се присъединим към унези сили, които се стараят въпреки всичко, въпреки войната, въпреки а, инфлацията, въпреки очертаващите се избори, да направят нещо добро за някого. И имахме такива събития през изминалата година. Вероятно те все още са запечатани в съзнанието на хората. Имахме не само помощта за бежанците от Украина, но и а, доброволците, които се включиха в издирването на Сашко, а също и у нези, които помогнаха на хората от наводнените, наводнените села. Наводнените села, така е. така. Е. Имаме добри примери, имаме добри а, прояви и е хубаво да ги популяризираме. това следаме. не връща към човешкото в нас. Ние трябва да бъдем заедно. И всичко това е видимо в ето тази кампания, която правите. Думите, които избираме за 2022 година, десете финалиста са ясни, сега се избират а, трите думи, които всеки от нас може, може да постави. Гласувайте, за да можем наистина заедно да ги изберем. Къде става това? Платформата, как се пише, във Фейсбук, в Twitter акаунта на доктор Павлина Варбанова, много лесно откриваемо. Но най-вече, като влязат на сайта Как се пише ком, там ще видят банър. Един клик штракват върху банера и, и виждат. Въпросните 10 думи, да. 10 думи, които описват състоянието на обществото ни. Нещо, което е изключително интересно пък за анализ в предаването Хоризонт до обед. Това се опитваме да правим, да виждаме на къде отиват обществените тенденции и какви са те. Благодаря ви, доктор Павлина Варбанова и Доротея Николова.